انا مجاني صنعوا حياتي دمارا لنا منار الهدات انا مجاني صنعوا حياتي دمارا لنا منار الهدات فزالوا صباتي تركن الهواءنا وعادت قوانا بعزم الوبات وعادت قوانا بعزم الوبات يا من تسامى وخلى المناما العمر الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين <تصفيق> Zaista svaka zahvala pripada uzvišnjom Allahu Subh'anahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na Allahog sanika, Allahog milenika, Muhammeda aleyhi salatu wa selam, njegovu porod, sučasne ashab i sve oni koji slijede na putu istine sudnjega dana. Braćo moja draga, mi nastavljamo da se družimo sa našom knjigom, knjigom imama Bukharije, koji imam Bukharije, rahmetullahi aleyhi, pokušao da objedini hadise koji govore o edebu kako bi čovjek, vjernik, musliman trebao da se ponaša u svakodnevnom životu. Ima no, Buharija podijelio je svoju knjigu u pouglavlja. Mi ćemo večeras zato što se ja zaista bojim da postoji neki faktori i pokazatelj da možda nećem uspjeti završiti ovu knjigu komentarišujući pa sam jedno pouglavlje ja ubacio od sebe Smatrajući da je veoma bitno, a to je poglavlje međusobnog ponašanja subruš, supružnika. Pošto mi ovdje imamo samo ono, baš na izgled, mušku populaciju, govorit kako muškarac treba da se ponaša prema supruzi. Svakako, vjerovatno oni koji malo više prate ta naša neka izlaganja, znaju da sam ja, jednom gore u BKC udržao ders pod naslovom Islamom do sreći, jer smo kazali kako bi vjernik trebao da se ponaša prema svojoj supruzi. Večeras, ako Bog gleda iz sljedećeg petka, govori samo o greškama koje su prisutne kod ne malo broja ljudi muslimana, Kad bi neko sam opet se osevapio, tamo onu djecu malo nekako pokušao i srezati za neki stup ili za nešto da im urad, jer eno oni se penju na stupu, znači to je. Uspjeli su. Svaki put subhanallah, to znači ukazuje na nešto, a ali našto li ukazuje, drugi put ćemo to govoriti. Znači govorit ćemo, braću moja draga, o greškama normalno Tu ni u nijekom slučaju ne znači da sve što kažemo je prisutno kod svih ljudi. Ali mi ćemo, braću moja draga, ukazati na te greške, čisto da se svako od nas preispita, da vidi da li u svom životu ima nešto što nije u skladu sa sunnetom Bođeg poslanika, u skladu sa onim što su islamski čenjaci kazali u pogledu odnosa muškarca kao muža, vema ženi, njegovi supruzi. Zašto baš greške? Iz razloga, vraću moja draga, što vjernik muhmin treba da zna odakle dolazi zlo. Jer je to definitivno zlo. Čovjek koji se ne zna ponašati prema svojoj supruzi, manje više to će uzrokovati probleme koji mogu završiti sa razvodom braka, mogu mnogi negativnosti se odraziti na djecu. Tako da je dobro da mi znamo gdje su greške, Huzefa uh, radijallahu ta' ranu kaže ljudi su pitali Božijeg uslanika o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me to zlo ne zadesi. Znači čovjek vjernik treba da zna gdje je zlo, šta je neispravno, kako bi sebe preispitao i kako bi sutra kada vidi tu devijaciju neispravnost, ne, ne, ne bio siguran da je to neispravna stvar. <clears throat> Normalno, braćo moje draga, ja ne želim uopšte da govorim večeras o bitnosti porodice Svima vama je to, ta bitnost je jasna, kada bitnost islamskog braka i porodice ne bi imala drugog pokazatelja osim što jedno društvo je sačinjeno od porodica. Na kraju krajeva djeca koja odrastaju, odrastaju u porodici. I u velikom broju slučajeva, znači, odgoj djece ovisi o ambijentu u jednoj porodici. U onoj porodici gdje neprestano imate probleme, tuču, viku i ostali nesuglasice među supružnicima, teško je vraćamo, aj draga, očekivati da iste porodici poniknu, hajde da kažemo, dobro na djeca. Zato kažem, mislim da nema potrebe uopšte govoriti o bitnosti ove tematike. Mi ćemo početi odmah konkretno sa onim što su islamski učenjaci kazali u tom pogledu. Ja sam, vjerujte, mnogo puta neke stvari spominjao kroz ove naše dersove i vjerujte da mi je drago, kada sam čitao ovu knjigu, dosta puta sam tekbirao i šućulo i kažem, evo, to je ono što mi cijelo vrijeme govorimo. Ja, lično, kad sam se ženio, napravio sam odmah startu jednu grešku. A to je, smatrao sam kao bajagi, znajući sebe, da sam ja neki ekstra musliman, On tam reka, ja ću tako biti tolerantan sa ženom, nije će u nas nikad biti problema. To će biti sve med i maslo. Ma to će samo biti iz kašike, ja ću ženu pitati, ora mene i tako. Bogam, nekad bude kaške na drvena, pa ne može stati usta, nekad bude i pomala, pa i svašta se zna dešavati. Znači, i vidjet ćete ovaj ših kaži, nije sreća da nađeš kuću koji nema problema. To nije, kaži, nemoguće već sreća da znaš kako riješiti problem. Ja sam to subhanallah govorio dugo vremena i to danas nađem, u smislu danas pripremujući vajters, nađem u govoru ovog šeha velikog jednog učenjaka koji je pisao knjigu, baš takva neka pravila. Znači, nije nemoguće je tražiti savršenstvo, harmoniju do te mjeri da nima problema. Mora biti problema, mora biti grešaka, ali greške treba odvagati I treba znati, znači znati riješti. Pa evo nekoliko grešaka koji su učenjaci spomenuli u pogledu muživa. Znači da se neko ne uvrijedi, ja se obraćam nama. Obraćam se prvo u sebi. Ja prvi evo, da se pofalim, iako i najzadnji se fali. Ja sam mitro svoju ženju pravio dorčak. Rekao, kontam sam, museb valja noće s ljudima, vajsi, treba pomaga ženi, ja ništa nikad. Danas, reko ja, pravim doručak, ja sam ja je ispeko kako je bilo, treba pitat moju djecu. Ali ja sam njega izpekao. Helem nese, znači ovo je ders prvo u meni, zatim svima nama. I ne treba niko sada da to doživljava kao neka diskriminacija, nije to diskriminacija, ovo je pokušaj da se svi popravimo. Jer, braću moja draga, mi definitivno moram uzijeti u obzir činjenicu da smo odrasli, i da smo proživjeli jednu historijsku, izuzetno opasnu epohu, a to je 50 godina komunizma, u kojoj se mno, u toj epohi se ulagalo mnogo da se rastoči porodica u tom kontekstu, znači odgoju djece kroz islamsku prizmu. Tako da mi na kraju krajeva nismo plavo imali negdje naučit kako se živi taj pravi islamski život. Ako da, ne treba se niko ljutiti kada mi potrefimo nekoga baš i on rekne Ej, ovo je vjerovatno njemu neko kazao za mene. Nije mi niko ni za koga ništa kazao, čitat ću vam sve iz knjige. Znači, ima problema, braću draga pogotovo da vidite, mi koji smo izloženi tuđim pitanjima i problemima, znamo da u porucema mnogo problema. Treba te probleme rješavati, mnogi problemi se rije, mogu riješiti. Normalno, ko postoji dobra volja od strane supružnika, Jer ja kažem uvijek kada me neko konsultuje, dođe, brati, sestra, očije da rješavaju se problem. Prva stvar, jeli vi zaista hoćete da se riješi problem? Jel zaista ste spremni na kompromis? Ne Možete rješavati problem i uvijek će žena biti pomom. Ili hajmo rješavati problem, ali žena kaže samo pomom da budi. Ne može tako. Mora biti kompromisa. Vidjet ćemo u kojim stvarima. U stvarima koje su šarijato mubah i dozvoljene. Nema kompromisa žena kaže ja neću klanjati ili kaže ja bi se udala al da ti prestaneš klanjati da počneš šljokat rakiju. Uopšte taj kompromis, uopšte o njemu ne pričamo. Tako da znači nek, nek niko ne svati ovo ko neku diskriminaciju da mi samo sad trljam ušim muškarcima. Inšala ja ću noćas govoriti problem je naš što mi ne imamo ovakva sjela za žene. Što nemamo seminare i kurseve gdje možemo našim ženama kazivati i govoriti o islamu. Kad ako bogla organiziramo seminar, žene će imati isto trljanje u šiju kao što su i večera s muškarcima. Prva stvar jeste, braću moja draga, određen broj muškaraca, supruga, znači suprug muškarac, zakažu u pogledu dobročinjstva prema roditeljima nakon ženitvi. To je greška, braću moja draga, opasna. Čovjek musliman, njegova ličnost i jačina njegove ličnosti ogleda se u tome da uspije svim ljudima dati njihova prava koji ga okružuju. Zato Boži poslanik, kada je onaj ashab zapostavio svoju ženu Ebu Derda, kada je došao Serman el-Farisi kod njega, pa vidio njegovu ženu onako, ajde kažemo, zapušćanu. Pa kaže, šta je s tobom tako? Kaže, kaže, Moj muž nima potrebe za ženom, On po dani radi Najveće i badeti i tako Jednostavno zaboravio je mene Zapostavio me Pa je Selman kazao Ebu Der Dao kaže Allah gospodar tvoj ima, svoja, ima prava Kod tebe Ali tvoje tijelo ima pravo I tvoja žena ima pravo Tako i mi Kod nas ima i dalje I ako se čovjek oženi njegova majka I dalje ima pravo svoje kod njega Ali i supruga ima pravo. Mi u 90% slučajeva idemo ili jednu drugu krajnost. Imaš ljudi koji kaže ženih: "Ženo, ovo mi je mati, ti ko da ne postojiš. Ko da te Bog nije nikad ni dao." Drugi opet odu skroz u drugu jednosmjernu. Kada se oženi, samo za ženom drži se za dimije, ko malo dite i šta god žena viče, on zviči tako je ženo. Sada kad lavo lazin. Ništa, znači, nema ima nikako da rekneš nešto suprotno to mi. Mama što cvili, što plači pusti to. Znači, braću, moja draga čovjek, u onog momenta kada se oženi, treba dodatni napore da, onaj, kako se zove, radi, da uloži, kako bi, ajde reklim, u jednu ruku smirio ambicije svoje majke. Jer čaba majka, mi smo svjesni svi toga, oni koji su oženi znaju u čemu ja pričam, oni koji nisu, nek dobro otvore uši. Jednostavno, teško je naći majku koja gleda život svoga sina tako. Većinom majka je ljubomorna na svoj sna. I onda traži dlaku u jajetu. Zato čovjek musliman, kada se oženi, treba da otvori šestere oči kako će znači izbalansirati situaciju u kući. Nažalost, dosta puta nam se dešava da ljudi majka i njegova hanuma, znači to je kuka i motika. Ali on mrtav vladan. A vjerujte, znači da je najveći problem meni, kada god neko dođe i kaže problem između mami i ženi, ja kažem, ti si problem. Ti si tu ta, ajde da kažemo, aparat koji to može izbalansirati. Autorite kod mami. Ona te voli, a isto tako autorite kod ženi. One se između se ne mogu nima teorije. Treba tu da bude neko ko će to balansirati. Jedini koji to može je insan čovjek muž. Zato znači zapamte veliko ovo pravilo kada je u pitanju onaj ženitba, čovjek mora dobro da pazi, da izbalansira stvari. Mi kažem odemo u jednu stvar, uvijek u jednu krajnost. Imate ljudišta god mu mati kaže u njegovoj supruzi, on sve privata. Iako mati ljubomorna hoće malo islagat, hoće ovako, hoće malo uveličat, Jednostavno, ništa kod mlade ne velja. Suprotno tome i mlada navodi vodu na svoj mlin. Zato čovjek treba da bude pametan, da bude trezven, da vidi koliko je sati na terenu i da pokuša te stvari izbalansirati. <gled> Također, čovjek treba da pazi kada je u pitanju roditelj. Da pazi da svojim ponašajem ne povijedi osjećaj roditelja. Imate djeci, Sad, pogotovo imamo sad djecije koja su promašila svemirce i mi tu negdje, nismo daleko. Imate djecije koje nije ga stigli da se možda sa svojim arumom zagrli pred majkom. Pa čak da je kaže ljubav i volje na gore dole, tebe volim najviše na planeti. Nikad u živati nisi mami rekao da je voliš, nici je zagrlio. I mama vidi, prvo goto gotovo vidiš ja ga ranila dvije godine nosila ga 9 mjeseci u trbu, dvije godine hranila iz svojih grudi, lako nosila ga doktoru, hranila ga, školala ga, nikad ne zagrljio, nije sad doveo neku tujinku, sad se sa njom grli. Znači čovjek treba paziti na osjećaj roditelja. Vidjet ćete, ćemo, isto tako, nije ni pametno se svaditi pred roditeljima, makar bilo problema u braku, nije pametno pred roditeljima se svađati. Odna žena ako šta skrivi i se ne gleda, ko je tu, je li babo, je li mama, punac, punca, svekar, svekrva. sve, kr, sve ne, ja tu se odmah rješaj, kadija se dovodi, odmah čekići. Nije, znači, sve te stvari mogu utjecati, ću, moja draga, na, na odnos prema roditeljima. Također, interesantnih stvari vezanih za ovo poglavlje jeste da čovjek treba da malo razmisli, brachu moja draga, o Ajdaru i nazovim o prirodi svojih roditelja i da to uzme u obzir. Ako zna da su njegovi roditelji temperamentni, treba on da bude spreman na sutra neke izazove. On se oženio, otišao živjeti u neku drugu kuću, njegovi roditelj temperamentni, treba da to uzmi u obzir i ako Bog da da spremno dočeka neke onaj probleme. Također, nedijedko se dešava i zato to podlačimo, da ljudi znaju biti malo nepravedni prema ženama. Dosta ćemo i puta to onaj već raz provlačiti kroz ovo naše druženje. Ja bi volio da nije tako, ali ljudi znaju biti nepravedni prema ženama. Zaista da vi znate kakvi sve pitanja do nas dođe i šta mi čujemo, kako se ljudi ponašaju prema ženama danas u 21. stoljeću, vi bi to pomislili da su to neke priče prije minimalno jedno deset onaj jekova. Znači, sva što se dešava, ljudi znaju biti nepravedni. Jedna od nepravdi jeste da čovjek, šta god da majka kaže, da, mama, ti si u pravu, ona je strankin u ovoj kući i uvijek će biti preko njenih leđa je vraća draga, nepravda, čovjek se treba čuvjati nepravdi bez obzira kome i znate koliko puta smo na ovim našim dersovima rekli, nepravda ne može uspjeti nikada Allah kaže u hadisu kuciju inni harramtu zulma ala nefsi uođe'altu hu bejnekum mu harramin kaže Allah tabar kve ta ja sam sebi zulum i nepravdu zabranio i vama je zabranio i međusobno i nemojte zulum nikome činiti zato je neispravno Vlahu, nevjernik učiniti nepravdu. Boži poslanik kaže, čuvaj se, dove onoga kome je, do, kom je, je zulum učinjen. Čenjaci kažu, makar bi bio i nevjernik. Između njega i Allaha nema zastora. Moće prodat auto, pro, motor, pro lupu, ne, jezje, vozi gore u Istočno, Sarajevo gore, čerga ga nekom je prodat, pa nek' on sa njim zikri, poslišuću ura. Ne može. Kome da prodaš u Istočno Sarajevo ili ovdje dom na stupu kažeš čovjeku auto je motor, neispravan, hoćeš kupit, kupi. Nećeš kupit, doće njemu njegova nafaka i njegov sahibija. Ali nepravda nikom je. A kamo ali onda ženi koja ti sprema, koja ti kuha, koja ti odgaja djecu i da ne govorimo o mnogim drugim vrijednostima onaj koje ima supruga. Također, Jedno braću, jedan od neispravnih postupaka ljudi Jeste, braćo moja draga, da ljudi imaju loše mišljenje o supruzi, odnosno sumljaju u suprugu. Nažalost, to nam se često dešava i u ovom pogledu ljudi odu u jedno dvije krajnosti. Počnemo sa jednuma, to je sumlja. Žena samo se okrene da pogleda imali auto ozgovor, slu, ide li udarči auto, hoće prijeći u ulicu. U tom momentu je slučajno neki gore čovjek bio. Jel to gledaš gore u nekoga drugog, osim u mene? Moraš samo u mene gledat. Znači, pu, pa mora pogledat u autobola. Žena kroz prozor malo pogleda da vidi kako je vrijeme, slučajno dol neko prođe da malo čuku prošeta, pošto smo civilizovani pa čuke vodamo. E, jel to gledaš dole onoga sa čukom? Pa žena hoće da vidi, bolam, kako je vrijeme. Nazoveš telefon za uzijet. Minut, dva, tri, a u tebi adrenalin. Ko je na vezi, s kime li priča, da bog, da je. Ko je to bio? S mamom pričala. Ma kakva mama šta lažeš, to je ljubavnik, to je tamo, to je vamo. Znači, gdje god se može protumačit nešto loše, loše je. Nemoj sebi otežavać život. To je, kaže nama jedan šeh u Medini, koji smo mučili, Edebi Ahlak. Kaže, onaj ko ima loš Ahlak, prvenstveno sebe muči. Onaj ko ima loš ahlak prvo sebe muči. On je prva žrtva. Sam sebe grize. Znači, bolan, gdje god možeš lijepo pomisliti suпруzi, lijepo pomisli. To ne znači sad ćemo doći do druge teme da trebaš biti prst tugo ženu radi šta hoćeš. Ne može ni to. Ali moraš o ženi imati lijepo mišljenje. Dosradiće te život, bom svizaćeš, oko sebe eksplozije eksplodiraćeš. Moraš non stop provjeravati pozive, moraš non stop provjeravati oblašno bilje ime timjesto nje. Moraš tinost grad koji auto prolazi do sadaći tu. Utežaćeš sam sam sebi život. Non stop čita ženne poruke, non stop ženne pozive, ženin e-mail, Kod ti je bio ganjat tragove cipela ispred kući. Tu sam kašejdan počni bičevat, a ho ne da čovjeke da se ti odmoriš. Nažalost imamo toga da ljudi imaju loše mišljenje o suprozi. Pravilo je, ne smiješ sumljati suprugu sve dok ne vidiš jasne stvari. Svaka stvar koja se može tumačiti, treba je tumačiti na najljepši mogući način. Ako je žena pogledala i u tom momentu se desio gore muškarac, ti pomisli, pogledala je gore zato što gleda auto. Tako treba razmišljati. A ne uvijek onu crnu stranu, onaj, da forsiramo. Nažalost, kažem, dešaj se, braću moja draga, da ljudi imaju nekad sa tijim stvarima problema. <gled> Vjerujte, ovo pitanje povjerenja među supružnicima samo znaju koliko vrijedi to, ta stvar oni ljudi koji to izgube. i oni ljudi koji počnu sunet. Nema veće rahatluka nego da vjeruje žena mužu i muž ženi. Idiš od kući, a rahat si, znaš, ostala je žena čuvati kuću, čuvati djecu i znaš da nima ništa. I kad počneš svoje, ti na poslu radiš sa cekularom, ali ti razmišljaš kolim je tko od kuće, a cepla održe prste. Znači, ti nisi više za života. Žena je isto tako gdje li je muž, ode iskući kod koga, ali će kuće. Šta će kaže, ode u džamiju, ma pusti ga, laže, ode on kod druge, on je oženjen, sam neće da mi rekne. Kod nje spaja, namazi. To sam kad počni, kad počne usumnje. Allah mi znači, to, to nema, to je rupa bez dna. Zato kažem kad imate povjerenje u porodici, nemojte to kvariti. Nemojte dozvoljavati da uđe stih vrata. Allah mi povjerenje, ukući je nešto što se ne može kupiti parama. Zapamte ovo što vam govorim. Ovo znači većinu stvari koje vam ja večeras govorim su rekli učenjaci, ja to malo nama prilagodim onako kako mi možemo na kaškicu probutat, a inače to su znači stvari koje su rekli braćuma draga učenjaci. Također, s druge strani, Pogledajte interesantne stvari. Boži poslanik zabranio i čovjeku koji odje je putovati da se vrati kući najavljen. Jedan od razloga jeste i to da se, ona kako se zove žena kod kuće, pripremi da čovjek je ne zatekne u nekom, hajde kažemo, halu i stanju kako on ne bi volio da je vidi. Šta misliš, doješ, nisi bio mjesto iz dana kod kuće? I ti dođeš, najveći je pokučaš na vrata, žena zaspala, možda ima kvaran zub, pa joj se taj zub djeluje na usta. Ti dođeš, hoćeš da ženu poljubiš, a ona bazdi ko ko kanta za... A može zub, vi svi to znate. E, ali tako ja i ženo dolazim, od prilike ode, u deset sati žena se našmi... I ono što ima oni svoji neki heravi stvari, ona to pokuša ispjeglat, našminkat, zašminkat, oprat zube, našminkat se... Okupat se, fino, kad ti dođeš da ne nađeš ništa što ne bi volio da nađeš. Također, druga stvar suprotna od ove jeste, braću moja draga, <kuh> da ne pustuji ljubomora pod insana. Znači, rekli smo jedna stvar, čovjek ne vjeruje ženu i žena muž. S druge strane, suprotno to mi, čovjek horilo o gorlo, šta god da radi. Vidi neke stvari koji su očite, on jadnik, jedini ne vidi. Svi vide, čitav komšilov, čitav grad, svi vide šta se dešava osim on. To je, brać moja draga, također problematično. Ljubomora treba da bude prisutna i to je znak ljubavi muža prema suprozima. Nažalost, mi živimo u čudnim vremenima zaista nemam namjeru nekog prozivati. Ja znam da da ima ljudi koje Allah iskuša, jednostavno možda je problem, čovjek je možda oženjen, prije što je počeo pridržavati se za vjeru. Počne je pridržavati se za vjeru, žena neće ni naopaku na vjeru. Ja mogu shvatiti te slučajeve. Ali ne mogu shvatiti slučajeve, braćo moja draga, čovjek ženi sa, ajde da kažemo, islamu i traži sebi sestru čestitu moralu i onda vidiš ti tog brata, on ide sa svojim anumom ulicom, Mnogi su te stvari vijeki lončići polupani. Nije ga stica svojima, onda prođe možda ona našminkana, vireo ušnjaci, pola vrata, dole u hlačama, u strukiranim kaputima, ovako, onako. Gdje ti je ta ljubomora? A i što, što? Ona neće da to riješi, pitanje sama sa sobom. Ali ti, kao muškarac, kao ljubomora, da kažeš čakaj, kome se ti šminkaš? Meni ili Kad se na ulicu, to od prvog dana braka, da ti odmah stvari porjedamo jedan po jedan. Nema šminkanj kad se na ulicu, I završena stvar. Nema strukirani kaputa, I završena stvar. Nema suknja hlača, nema hlača, kad se ide napolje, I završena stvar. Nema ušnjaka, ušnjaci su za mene, pokrivaj, maramo mi, I završena stvar. Nema otkrivanja vrata. Te šte stvari moraju definisati iz ljubomori. Normalno ima prije toga i šarijetski stab. Šta ima, ko gledat koliko je u moje ženi struko, ovoliki ili ovoliki? Ali svak će gledat kada ona obuče strukiran kaput, vidiš je ko u crtanom. Ovo će široko odjeću. I kažem, nažalost imamo problema, znači, jer te stvari se mogu regulzati. Ja kažem, izuzetak su oni ljudi, čovjek kaže, ja sam se oženio, žena neće ni naopako, ko da je u džehennem. Ja je u dženne, to namisli da je džehennem. Ko za vrijeme de džala kad bude ona rijeka. Dakle, to možemo svatiti. Žena sjedi s mužem, za zafinduli cigaru, selam, alej komšija, alejkomu mu a komšo se sa njom voli i poselam više nego išta. Kako si komšnice? Pa sam, dobro sam komšija, pa dobo vam pusti malo nek se odmori. Ne, ne, ne, da dobro se sa njom poselam. I tako mnogi neke stvari. Če je ta ljubomora? Znači, pitanje ljubomora i vraću, maja draga, Veoma bitna stvar kad su u pitanju uškarci, kažem, nažalost, onaj, <clears throat> ljudi su u tom pogledu, onaj, svakim danom se primijeti sve više onaj popustljivi. U arapskom jeziku, čak imate, evo ovdje ja imam stihove, u arapskom, kod arapa je sramota da čovjek svoju ženu poimenom spomine u društvu, poimenom. Allah mi sad da ja na izpadne donosim ja arapske običaje, ali vjerujte znate kako meni para uši kad ja odim kod nekom na sjelo i on sad ženu zove po imenu. Allah mi meni kod da uzmiš ekser i uhlu zabijaš. Hatidja ponesi nam smoki. Fatima ponesi nam to. Subhanallah vjerujte znači ja se neugodno osjećam što čujem ime njegovi ženi. Kod araba nemoguće da čovjek kaže ime svoje ženi u društvu i mnoge neke druge stvari. Znači, iz ljubomore prema toj ženi. Iz ljubomore prema toj ženi. Kod nas, znači, mnoge stvari i, i vozovi su onaj, prošli. Pogledajte ashave hadijskoj izvježenja Buharija i na naslovio poglavlje, kaže poglavlje ljubomori. Sad Ibnu, Ebi, sad Ibnu Ubade kaže, ja kad bi vidio muža sa svojom ženom, Ja ga, kaže, odmah sabljom udario. Ali ima ti izraz godinji sabljom da udariš nekoga sabljom ovako, znači, sa strani, kao ono da ga ošamariš sa njom. Imaš izraz oštricom. E, kažem, ne bi ja njega ovako sabljom, već oštricom. nači jedna je samo opcija. Vidim neku s svojom ženom, odem u glava. Se ljudi začudili. Čak je bilo ljudi, znači, koji... Ljubomora je tolika bila, žena ako se žena uzija devu, gotovo, ta deva više niko ne može uzijavati. Dok je živa ta deva ili kod njegove žene, nakon toga žena joj će prodati, deva se kolje i više, tu devu neće niko zajavati. Samo što je njegova žena dodirila tu devu. I Boži je poslanik čak nam je preporučio neke stvari. Kada je pio vodu, a iša pije vodu, dajemo posudu, on uzme okrine ondje gdje je iša pila i pije sa istog mjesta. Iz ljubomore prema njom. Znači ljubomara samo treba da bude onaj, kako se zove, ograničena šerijetskim granicama, ali svakako je, braću moja draga, pohvalno svojstvo. <clears throat> Kažemo, ovaj sadibno u Bade, kaže, ja kad bi vidio nekog muškarca sa svojom ženom, ja ga, kaže, sapljom od Marokna. Pa sada začudili malo, kaže Allah uposlanikom, znači se čudite njegove ljubomore? Moja ljubomora je, kaže, veća od njegovi. Allah, lešanul, kaže, više ljubomoran od mene. Či ljubomora je pohvalno svojstvo. I nažalost, otiđite gore na zapad ili pogledajte na TV-u šta nam se sve servira, pa ćete vidjeti da je to, vraću, moja draga, znači ono što vidimo gore na terenu, u velikom broju slučajeva, bludne nedostatka ovog plemenitog svojstva. Čak smo mi zaglavili, zaglibili, uzmete čitajte naše neke novine pa ćete vidjeti tamo oglase bračni par traži drugi bračni par pa da oni zajedno šetanaju na šetanu putu i taka stvar. Znači pogledajte, pogledajte dokli insanski razum kad ostavi vjeru i kad ga šيطان zajaha dokle može otići. Takođe, bracio moja draga. <kuh> od stvari vezani za odnos, znači imamo mi dosta toga, daj bože, da sljedeći petak onaj završimo o, ako mi date da ja pričam. Ja vidim bogom ste mi nešto na mrzkoče nikada nisam mogao tako onaj ospilni video ko sad. Prije su oni kako veseli sad, bogami nešto. Takođe, bracio moja draga, od grešaka koji su prisutni kod određenih supružnik e, braćnih parova, kod muškaraca pogotovo, jeste omalovažavanje supruge. Vjerujte da nam se to veoma često dešava i to u krugovima ljudi koji su po nekim svim vanštinama već kupili karte. Dešava se, braću moja draga, da <clears throat> ljudi omalovažavaju svoje supruge. Nekada ne mora značiti omalovažavanje da to bude direktno, da to bude možda tučom ili nekim drugim načinom, nekada može biti to i indirektno. Pa primjer radi, supruga govori, u pofrke prekineš, u pofrke daj šuti, znam to, čuo sam to, ovako, onako, šta ti znaš, ti si odrasla na selu Bona, Znam više o tebe sto puta. Nijem kad te slušam. I razno razne izjave koje imate na našem reportoaru. Selef. Ali to su lema. Zato su oni pridobijali ljudska srca. Mi ne možemo pridobiti srce svoje ženi. Selefi su znatni. Kaza kaže dođe mi čovjek, mladić. Prijeća mi događaj. Kaže... Ja sam taj događaj znao pri neku što je se on rodio, jer znam kada je se rodio, a ja sam to znao pri neku što je se on rodio. Ali ja, kaže, pažljivo slušam, potom, ma je li Boga ti je svidio, šta veliš? Kaže, iz prema njemu, ne želim da ga povijedim, kaže, hajde, kažem ono, glumim da ja to ne znam, a kaže, to što mi on priča znao sam pri neku što se on rodio dođe supruga, nešto priča, a daj ona, nevam te kad sluša, žurim, de malo skrati, završi i tako. Kam voli da čovjek hoće bilo kakvu stvar da uradi, nema vezi, ne uvijek da čovjek uzmi mišljenje suprugi, ali daj konzultujem, šta ti veliš, Hanuma, potom pitanje. Kod nas vidjet ćete, mi tako nekako, nevam pojma iz kojih razloga, non stop idemo u jednu od dvije krajnosti ljudi ne konsultuju supruge nikako. A znate događaj, vjerodostojan hadis da Božji poslanik kada je bio na hudej vini, pa je došao ljudima i kaže, obrijte glave i zakonjete kurvane. Božji poslanik rekao, ništa. Pa im drugi put ponovio, pa treći put on govori, a sahabi, ništa. Pa Allaho poslanik ušao kod umu seleme svoje supruge, nakon ajde kažemo, i srdit i tužan, kaže, ja naređujem nešto, nikome ne poštuje. Šta je to? Kaže ona njemu, a što nisi ti, otišao je to uradiš, što si njima rekao ti, nemoj ništa govoriti. Otiđe, obriji svoju glavu za kurba, zakolj kurbanu. Pa je otišao Boži poslanik, pa su se asabi počeli natjecat, ko će to prvi uradi za Boži poslanik. Čiji je to bio savjet? Savjet njegove supruge i u mnogim drugim situacijama nauč bosanih se konsultovalo. Kada je Boži postani Kalis selat usenam jedne prilike poslao, kako se zove došao je kod jednog asaba da prosi ćerku za jednog ashaba drugog. Poznat to je taj događaj sa Judej Bibom i Đulejbib je bio ashab koji znači fizički izgled njegov znači nije bio lijep. Pa je došao Božji poslanik kod jednog ashaba da prosi njegovu čerku za tog ashaba. Pa kada je Božji poslanik došao i kaže prosim, kaže Allah poslanit će dok se konsultujem sa njenom mamom. Nije mu Božji poslanik rekao, oj, pa ti papučar, ti ne smiješ ništa, ti što tako, ti sa njom se konsultuješ. Ne, to je konsultuj se, to je njezno djete, ona je to djete nosla u stomaku. I ona ima pravo da se pita. Znači, nije mu Božji poslanik negirao to što je rekao Božji poslaniće dok se kaže konsultujem sa njenom majkom da vidim, dok se konsultujem sa čerkom, pa ćemo vam daj to odgovor, oći molim nećem. Kod nas, znači, ako eventualno neko kaže, slušaj, ne mogu doći na kiku ne tako eto moram sa ženom otići kod punce. Eh, daj papučaro, jedan jesi smotan, ovo ono kako ja svoju razbijem, vako nako nosa šljiva pun tovar, ništa mi u životu ne smije. Ti ne možeš doći na jedno akiku zbog ženi. I mnoge neke drugi stvari u našem žargonu. Zato kažem braćo moja draga, <gled> znači jedna onaj izuzetno loša stvar jeste <gled> da čovjek umaložava svoju suprugu Također čovjek treba da se pazi kad su pitanju pitanju znači relacije, pogotovo odnos muža prema supruzi pred djecu Jer ja znam koliko puta se dešava da djeca počinu prezirati svoga oca zato što se on ne odnosi lijepo prema njihovoj majici. Djeca po prirodi više voli majku nek oca. Majka, mekša, većinom se djeca više boje od oca i tako. „ Kad kada oni vide da otac ne poštuje majku, da je ogovara, da je vrijeđa, da je tuha, da je buba, čovječe djete, tvoje rođeno će ti zamku pa će te <gled> Također, <gled> nerijetko nam se dešava i to su džahilijetski običaji i možda čak nije to plavo bilo njih džahilijetu zastupljeno, a to je, braćo moja draga, Vrijeđanje roditelja, supruzi i kroz taj način vrijeđanje supruki. Kada je trebalo prosit, bio si manji od maci, tamo oko ponca, pa eto, pa pazit ću je, čuvat ću je, ne se, samo da je dobiješ. Kad si bio macan, tamo se ponižavati, pa gdje si faca, sad kad dođeš kući, sad idem ja glumit nekog rambaka. Sama činjenica i vrijeđanje roditelja vrijeđanje roditelja ženi znači nikako neće onaj polučiti dobre rezultate. Čovjek musliman, braću moja draga, svakako treba da pazi na svoju suprugu, da ih poštuje. Pogledajte, mi kad međusobno sjedimo, Ako jedni drugi, hajde da kažemo, uvažavamo, selam alikum, alikum selam, kihni, alhamdulillah, jerhamu kella, Allah te nagradio, subhanallah, estagfirullah i tako. Ako se mi jedni prema drugima tako lijepo odnosimo i ponašamo, zar naše supruge nisu sto puta minimalno prioritetnije se prije njima lijepo ponašamo, da ih ne vrijeđamo, da ih ne omalovažavamo, da se sa njima konsultujemo, Ja sam ubjeglen da jesam, pričam moja draga. <clears throat> Također jedan od problema ovo je stvar koja se vraća na ličnost čovjeka, ali isto tako znači zna se desiti u pogledu odnosa muža prema supruzi jeste da čovjek prepusti totalno komandu u kući supruzi. Sa so, kažem, mi smo tako nekako, da nam je u frštuljtu sredinu majka je ubila. Nikako da ideš po poivci sabljje, il tam il vam. Il žena se u kući ne pita ama ništa, il se pita sve. Nikako da ufatimo tu sredinu, da je čovjek šef i gazda i ona koja se pita, ali isto tako supruga ima svoje veliko mjesto u kući. Tako da imamo znači slučajeve kad muž prepusti sve supruzi On ne zna ni koliko ima para u kući, ne zna li su sitni ili su krupni. On i zarađuje, ali ne, a ja pome doješ kaže ima 100 maraka sitniji. Ženo, ima li 100 maraka sitniji? Kaže, nema. Spusti, slušao, nema. Ne zna jadnih, znači šta se dešava. Hoće nešto kupit, mora žena podpisat i da ona to sve onaj potvrdi. Znači, treba braćom, mlad drago, u svemu tome tražiti zlatnu sredinu. Muško je muško i treba da bude muško u kući. Treba da bude šef, da vodi porodicu i on će biti pitan za svoju porodicu. Ali isto tako to ne znači da treba da zapusti znači, ženu. Jer vidi se znači iz praksi, kao što kaže ovaj šeh, teško, teško ćete naći situaciju da taj čovjek sretno živi, čovjek koji je prepustio sve stvari žene. Normalno zato kažemo, ovo se vraća na ličnost čovjeka. Sam, upao sam se ubio. Trebao se prvu noć mačku razgultiti da se zna ko je muško, ko je žensko. Ako nisi razgulio mačku, šta ću ti ja, znači čitak život ćeš imati šefa u kući. Ali, povr svega toga, treba uvažiti činjenicu da muškarci u osnovi Allah s.w.t. je obdario da, hajde kažemo, vode na kraj krajeva i državu i da vode i kuću budu jednostavno, znači, na jednom stepenu višlijim od supruge. Pa primjer radi u osnovi Allah Tebar Kvetala ženskoj je stvorio od muškarca, što znači ipak ukazuje da je muško, hajde da kažemo, na većim stepenu S drugej strani, žena ko žena po prirodi nejača. Vidjeli ste tamo kroz bilo koji sektor da pogledate, žena ne može dobaciti, znači do ondje, može muškarac. Ali ima tamo neki sektora gdje muškarac ne može ko žena. Mi većinom po prirodi djete dva puta ako zaplaće treći put, ili će žena kroz prozor ili će djete ili će čovjek na vrata izići. Dok žena može sabura, djete se budi, plači, bolesno, jednom se da prostiš u piškilo, pa u kaklo, pa skini, pa obuci, pa opet pa danas deset puta početka kuću. Ja jednom oko mesecu početkam, već drugi put kad mi rekne žena, ja kažem ženo, previše je to. Znači žena po svojoj prirodi je viši za te stvari. Sviš li znači da neko kaže svaki dan tri puta trebaš pravi tranu i tri puta pravi suđe? A ne, ali demer, ali će joj ljudi, ne mogu ja to izdržati. A žena jedna, ni samo, čitav život od kako se rodi, odmah i u kuhinju, gruhnu, peri suđe, prljaj suđe, sprejmaj, peri, ovako, onako. Znači, to je njena priroda. Tako je Allah Tebara Kvetala stvorio, insana stvorio muškarca grublji za ratovanje, za vođenje državi. Žena, šta će sirodica? Ima, a šta misli žena presjednik države? Čitava država zna kada je presjednik na Trudničkovo. Ošo nam presjednik na Trudničkovo, umru na porodu. Trneja prijesednika. Dobio prijesednik hajz. Boli ga stomak. Ne more doći na se vodi. Kažu, nema šefa. Češa, <laughs> boli ga stomak. Mjesečnica. Ne može. Znači, žena je i je stvorio za toga. Jednostavno, po svojoj prirodi nije za toga. I zato isto tako ukući. Treba, znači, da muškarac te stvari, onaj te poznam. Takoče pače moja draga. Od kreša kako i su prisutne kod određenog broja ljudi jeste de, da ne znaju šerijetski stavove određeni pa padaju u grije a nisu ni svjesni. Primer radi kada je u pitanju imeta ženi. Braćo moja draga, žena u šerijatu ima potpuno pravo. Ne morate gledati ljudi pričaju i ne, ne možemo mi sad za svakim dedom koji dođe godno da šut. Vi gledajete umene i završna stvar to što neko tam igra loptu i nek igra, šta ćemo i mi. Ne možemo mi čitav život svaći u djecu i sve ljude koji dođu u džamul učte, de, tišina, dersje, kultura, edeb džamija. Ne možeš čoveče, znači naše da mi slušamo. Kada je u pitanju imetak Žena, braćo draga, ima potpuno pravo, potpuno pravo da raspolaži svojim imetkom kako hoće. Ima pravo da ima imetak. To što kod nas narod tako živi, sav i imetak ženi i čovjeku ima. Ne, žena može da bude pa da reknemo milioner, to čovjek je, njezin čovjek, na koncu neka reklimo, obični insan. Žena može naslijediti od svog oca mnogo imetka. Može se baviti trgovinom. Žena može raditi određenim, pod određenim uvjetima da ima svoju bladu. I onda tu dolazi ona neka situacija kad ljudi te stvari ne kontaju. Žena, trebala mi dati malo para uzajam. Sada je bitno dobiti njeba. Ko nek ti vrati neko drugi? Ne. Šta želi žena da, da zajedno investiramo u projekat? Odmene razmišljanje o od tebe pare? Hajde, može. Projekat počne ići i onda kaže, ženo, pošto je ovo ipak moje ovo bitnije razmišljanje, tvoje pare, sad je ovo moj projekat i tako neke stvari. Znači, broću moja draga, žena ima pravo na imetak da ga posjeduje i po većini u Leme ima pravo da raspolaže sa svojim imetkom kako hoće. Po većini, po Džunguru, raspolaže žena sa svojim imetkom kako hoće. Jes, najprioritetnije je da žena, ako vidi da je muž potreban, da ga pomogni. Isto tako kad želi taj novac dijeliti, da konsultuje muža. Ali tu ništa nije obaveza. Muž kad osiromaši, žena ima pravo po većini u da traži razot brak. Može biti bogata, ali kaže, izvini, ja imam svoje pare. Tvoja dužnost kao muža je da mene izdržaješ. Hrana, odjevanje i boravak, spavanje. Te tri stvari čovjek treba dobezbedi ženi. Ako ne može, većina uleme i smatra je to dovoljan razlada, žena traži kod kad je razlad braka. Ima svoj metak. Ima pravo da ga troši gdje hoće. I ne smiješ se ljutiti. Kod nas, šta misliš kako bi to izgledalo to? Zato što mi mnoge stvari ne želimo, braću moja draga, da ih podvrgnemo šerijatu. Samislite da kod nas dođe čovjek i pokucati na vrata i zna da si ti kući. Zna si kući jednom, dva put, tri put i vrati se. Bili ti došao? Zna da si tu u kući. Ti jednostavno došao s neću da otvorim, hoću da se odmorim. Čuje on tamo neko priča, žena, djeca, čovjek, on kuca tri puta i vrati se. Ne bi ti više nikad, kaj nađe na zumu više otići, neću kad budem mrtav, neću, ka moli za života. Nijema znači i to. Pokud su s niko javio, vrati se i završi na stvari. Ne smiješ se ljutit, tu je čovjekova privatnost, hoće da se javi hoće, neće, neće. Tako je ovo, žena ima svoj novac, hoće da te konsultuje, dječe ga trošiti alhamdila, ne smiš se ljutit na nju. Dok znači, nažalno s tutim pitanjima, znači, mnogi su zakazali. I treba se, braću, moja draga, u svemu tome paziti. Također, jedna, jedan od problema vezani za odnos muža prema supruzi jeste da čovjek ne pazi na stanje svoje supruge u pogledu ilma i znanja. Čovjek mašala naders sa dersa, naders sa dersa, sa seminara na seminar, s hudbi na hudbu. Žena kod kući fatihi ne zna pručiti. To je neispravno. Kullukum ra'in wa kullukum es'urun anara'injatihi. Svi ste pastiri i bit ćete pitani u bičeš pita za tu svoju suprugu. Čak kaže određen problem je vađiv je tebi da je osnovi propise vjerije da područiš svoju ženu. Da je područiš propisima tahareta. Da je područiš propisima namaza, da je ispravno namaz obavlja. Da je područiš obavezama supruge prema mužu. Ja kažem na kraju i kraju Allah, mi ljudi nisu svjesni te činjenici. Da mi obrazujemo naše žene šarijetski, nama bi ljepše bilo živjeti. Mi zatvorimo te sirotice tamo u Sirotice mislijeći tako što ih mi pravimo siroticama, ne da su one sirotice, one su kraljice. I ona u kuću jadna, ona ne ima pojma. Kaže čovjek, požove ženu u postojima, ne kad bola, moram kreći. Da si je naučio Hadise i to ona bi znala da, da je preći da odiš čovjeku uposniti nek' da kreći. Čovjek uduđe i pije do 12 ženo, hajmo u spavaču somu, kaže nijem kad moram kuhat čorbu A njemu čorba u glavi kuhat. Ne zna, žena, nijema pojma, nijema pojma da, da, da i tada meleci proklinju. Nisi je podučio. I mnogi drugi, kako će ti odgojit djete? Čemu će ti Zato, kažu islamski učenjaci, onaj insan koji svoju suprugu podući, dobit će tri koristi. Ako je ne podući, dobit tri štete. Prva stvar, ako je podući, ona će njemu dati njegova prava. Ako je ne podući, Bog će izvisiti. Ne podučiš ženu pravima, znači ne podućiš šarijetskim onaj propisima, imat ćeš ti problema sa njom. Druga stvar, u odgoju djeci. Ako je poduči, ona ćemo mu odgojiti djecu. Ako je ne poduči, Bogam čemu će ih podučiti? Hajte, sine, igrajte igrica, hajte gledajte serije, hajte napolje, nek niste u kući smijetatem, gužvatem ponjave i eto, to ti je njezin život. Ne znaju jedna šta će drugo. No kad je podučiš, ima šta dati svome djetetu. I treća stvar, korist ili šteta, jeste odnos, nijen odnos prema gospodarki. Ona žena koja ima znanje, ona će ispravno obožavati Allaha, dati pravo uz Allahu koja On ima kod svojih robova. Zato kažemo, braćo moja draga, ja sam tu sugerisu i ne mogu više odbašćenji jezik ponavljajući sve te stvari. Problem nije u tim štenama, problem je u nama, što nema nikakve inicijative od nas. Mi trebamo reći tim ženama, imate seminar, tog i tog dana treba doći taj i taj profesor, doktor, magistar, kogo doće, će doći, podući će vas određeni stvari. Božji poslanik ženama, kao što je ošlo vjerodosno na disu, poseban termin dao. Žene došle, kažu Božji poslanik je, govorili smo kad smo komentarisali, jade volimo Fred, Božji mi ne možemo doći sa muškarcima na isti termin. Odredi nama dan, pa kaži, tog i tog dana u kući te i te žene doći. Pa otišao pa i kaže podučiju, ono umećemo i njega Allah podučiju. Znači, braćo moja draga, mi moramo pasiti na taj, na taj dio društva. To je pola društva, a ostalu polovicu one ljuljaju u svome naručju. Žene su pola društva, a već su i profurale pola, ima i sad više na planeti nego muškaraca, a ostalu polovinu one ljuljaju u svojim naručjima. I zato znači ova tematika je veoma osjetljiva. I mnogi nam se neke stvari dešavaju kada vidite, e, kad malo počnete, ajde da kažemo, oko toga raspitivati o čemu naše sestre pričaju, kako se ponašaju međusobno, kako se oblače jedne pred drugima i mnogi neke drugi stvari, što je sve plod, džehla i neznanja. Ponašanje, propisi, Ede, odgoj od kojih dijete te moja draga je i te kako uskovizano za odgoj za odgoj i znači šerijetsku znanje također od stvari koje se rijetko znaju 10ti kod ljudi u pogledu supruga i njovog odnosna jeste škrtarinje prema supruzi. Ja sam govorio prija kao savjet kako postići, kako postići bračnu harmoniju u onim kućama gdje je čovjek blagajnik i sve pare su kod njega, oni zarađuju i žena je domačica. Zatni toj sirotici dvajest maraka. Nek su njim kaješ, ovo je tebi, radi sa njima šta hoćeš, možeš kupiš sve čipi, čipiš sa kupi, čipi. možeš kupiš vakaću, sve kupiš vakaću, puni kuću, šta me briga, ovo su tvoje, ali da znaš da su tvoje. Ona le prša dvajest maraka, bom to ćeš ti dat u neke bezvezne stvari. A to u njoj nešto znači nešto veliko. Ja znam, ili, Alhamdulillah, zaista hvala Allah kad ima nas tako. Braća, hajde malo evo, negdje stanimo tu pred svojom. Ma hajmo otići popit kafu, hajmo na kolač, hajmo otići u Veneru na ručak. 10-15 maraka izleti iz džepa, znaš kako? A, sad pa sad, mašala, skupi kolači, skupe kole, skupo sve živo. Znači 10-15 maraka ode, gdje su otišli? Dao si dva kolača, šta si uradio? Pojio si jedan sok i to je ništa, dao si to para. Mogu si bez toga, a da si te iste pare dao svoje supruzi. Znači, osvojio bi njeno srce sto posto. Ovo je plafon neki, ali mi imamo ono što je nekad obaveza, obaveza da ženi, znači čovjek obezbijedi, čovjek tuš krtari. Hajde, Bogu sad kad čovjek škrtari, koji nema, čovjek ušao u dugove, upravi kuću, ovo ono, ali jednostavno čovjek ima, posjeduje, zbavamo se s obraćom, razbacuje, kogo časti, on časti, evoga, evoga, kad dođe, znači, supruga, Sramota je da se supruga žali tuđoj ženi kaže nemam da prostiš veš da kupim. Stid me čovjek ukaza. I tako ti stvari. Dadni ženi dvije smraga kaže evo kupi sebi šta ti treba. Danas evo smo imali priliku efendija moderis da ovaj ja ga la nagradi, stira je ovaj hadis vraćega ponoviti zanik koji možda nisu ovdje bili na hudbi, kaže Allahu poslanik Ali je salatu se nam dinar koji potrošiš u džihadu na lavom putu. Subhano. Ima li ponoma vrijednijeg dinara nego dinar kojih se udijeli na lavom putu u džihadu? Nema. Jednoglasno nema. A vidjeti li kod poslanika? Pa dinar koji kojeg udijeliš oslobađujući roba. Dinar kojeg udijeliš kao sadaku miskinu. I dinar kojeg daš svojoj porodici. Najbolji dinar od sve četvrta dinara jeste onaj kojeg si dao svojoj porodici. Pa Znači to je hem što si postigo, Alhamdulillah korist, da si napojio malo tu njenu dušu, ima i ona dvajest kad Žena je lami u nekim segmentima, koji malo dieta. Dijet, hoćeš da ga priduš, mu marku i ono te spominje uvijek po dobru. I žena je bolan dadnju deset dvajest km i imaš kuća mira čovječe. A s drugej strane, znači napravio si arvu nukću, a s druge strane postupaš po sunnetu, postupaš onako kako je preporučio poslanik alihissera. Najbolji dinar od svihovi spomenuti, mi bi mi iz višli, da ne znamo ovaj hadis, da nam neko rekne, evo ove vrste ljudi, gdje bi vi stavili dinar koji ženi daniš, svi bi jednog znakli, zadnji četvrti, preće i u džihadu, i sirotinji i roba od ropstva i skupi, sve tu preći, žena nije veze, kot A posli poslanik ne razmišlja kako mi razmišljamo. Kaže to i najbolji da dadneš svoje život, svoj porodicu. Subhanallah. <tok> Također <tok> govoriliśmy o tome i Znači pa ćemo to ako volim da malo preskočiti. Od negativnih osobina prisutnih kod određenih mužjeva jeste, vraću moja draga, prekomjerno, prekomjerno kritikovanje ženi. Imamo pojavu kod ljudi to je da šta god žena da uradi, bez obzira znači da to bilo krupno ili veliko, kritika nema ne, ne mjeri. Isto je znači dali razbila filđan, dali li zapalila kuću. Kritika će ići na isti šablon. Što je, braću moja draga, razumnom razumno potvrđeno da to nije u redu. I onda imate ljudi koji jednostavno tu svoju supravu gledaju samo kroz propuste i negativnosti. Žena u toku dana je uradila stotinu stvari u redu ustala, klanjala, napravla doručak djecu presvukla, odposlala u školu sve, sve, sve, sve i a, napravla salatu nije posolna. Gotovo, kıyametski dan nastupa. Majko draga, gdje je tu adl? Gdje je tu insaf? Gdje je tu pravičnost Allaha? Ako da ja ne govorim, kako mi kritikujemo? Kad ni mi kritika dođe, odmah ide preko nje, preko dede, nene i čitava uzlazna i silazna loza. Prvo, kaj ni dica vanjati, taka si iti, ne velja ni djede od kojeg se otpala, ne velja ni mama, ne velja ni babo na kojeg si upisana, niko ti ne velja. Zato što nije salata u soli. I manji stvari ima, kakva salata, tu je veliko. Čim? ura toliko stvari u redu i onda čovjek kritiku. Prva stvar nije dobro previše kritiko. Druga stvar ako se i kritikuje, treba da se kritika odprilike bude shodno onom dijelu koji je napravljen. Nije ista kritika znači za filđan i za nešto veliko. Dok znači kod nas koji svoje osjećaje ne Ne balansiramo šerijetskim propisima, kod od nas udrimuju, sami je bitno se galami, ko više mora dreknuti, taj bolji. Što je, braćo moje draga, svakako onaj neispravno. Spominjali smo ovdje, da još jednom čisto e, koristi radi, to je da će uvijek kritikuje ženu za stvari na koje ona nema ima uticaja. Imate takve stvari. Ženo, ti si za sve kriva. Šta god da se desi, pa kaži, je, kako je veza mene i toga? A kriva si što si tu, što si se rodila i to je to. Čovje kritikuje ženu što je rodila žensko djete. Subhanallah, kritikuje ženu što je rodila žensko djete. Koliko kritiku ženo, mo... ako bi to, bejaram se, mogu neko kritikovati, što sebe ne kritikuješ? Pa nije to žen... nije to djete došlo onako u lanč paketiću. Pa ti si tu učestvovao. Ako si ti bio neki, hajde da razovimo faca, što nije od tebe otpalo muško djete, tu i tvoje djete. Znači, prva stvar, trebaš sebe kritikovati. Druga stvar, to je Allahov kader. Čovje kritikuje žena što ne može roti djete. I čitav život puši, na nos ne može više disati na usta, žena že rađat Hoćeš živjet sa njom, hoćeš da bude čestita, da bude ponosna, da bude žena, da ne bude stoka, da ne bude životinja. Živi sa njom tako, nećeš razveti možda neko drugi hoće. Možda će s nekim drugim imati djeci. Nima tu ponižana, tu je Allahov kader. A dešaj se, dešaj se, Allah mi se dešaj. Čovjek u žene rodi troje djece i četvrto djete u slumakom kaže ako rodi četvrto djete žensko kaže gotovo, nema više šta. La ilaha illallah, jel to Allah ti to u rukama šta će rodi? Pa ona bi bolam više volila da ti rodi samo da joj ne zvod Saška. bilo je do muška ili ne bilo, sam da te smiri. U svim ti njenim musibetima ti joj pristaješ na muku. A to nam se dešava. To nam se dešava da čovjek toliko se, toliko se spusti na nivo kritikoje ženu što žena ne može roti djeta, ili što rađa samo mušku, što ne rađa žensko i obrnuto. Što je izan svake pameti. Dostaju i njene, hajde reklimo, onaj njenog hala, ako žena ne može roti djeta, pa volila bi ona da ima to djete, da ona ima tu svoje djete u naručju. Mjesto da ti budeš taj koji će to balansirat, hamdunillah, falallah, biće Ibrahim Ali i Selam je dobio djete 80. i možda ćemo mi u 90. i nisu im bodi od Ibrahima. Da je ti, da ti znači, hajde da kažemo, onaj, umekšavaš situaciju, da balansiraš, ti dodaješ ulje na vatru.